По його дух з'явиться сам смерть, коли він помре, і він міг упізнати майстерно сотворені чари, коли йому випадала така нагода. Летюча лінза, що линула понад хвилями до острова, мала, мабуть, 20 футів завширшки і була абсолютно прозора. По її краях сиділо багато людей в чорній одежі, Кожен був надійно пристебнутий до тієї тарілки шкіряними ременями, і кожен із таким страждальницьким виглядом обличчя дивився униз на воду, що прозора тарілка здавалося наповненою горгульями. Ринсвін зітхнув із полегшенням. Це був такий нехарактерний для нього звук, що Двоцвіт відірвав свій погляд від тарілки, що швидко до них наближався, і зупинив його на чарівникові. «Ми, виявляється, велике цабе», – пояснив Рінсвінд. «Вони б не витрачали стільки чарів на двійко потенційних рабів. Його обличчя засяяло, як мідний гудзик». «Яких чарів?» – спитав Двоцвіт. «Бачиш цей диск? Очевидно, він був створений за допомогою чудесного концентратора Фреснеля, сказав Ринсвінт авторитетно. Це заклинання потребує багатьох рідкісних та нетривких інгредієнтів, таких як подих дракона і таке інше, а також щонайменше вісьмох чарівників четвертого рівня щотижня для його візуалізації. Виходить, на цій тарілці саме такі чарівники, і вони, схоже, усі, обдаровані гідрофоби. «Маєш на увазі, що вони не люблять воду?» – спитав Двоцвіт. «Ні, це і не спрацювало», – сказав Ренсвінд. «Відраза це притягальна сила, так само, як і любов. Вони по-справжньому її ненавидять. Сама думка про воду викликає у них величезну огиду. Дійсно, хороший гідрофоб повинен тренуватися на дегідрованій воді з народження. Я хочу сказати, що така магія потребує величезних затрат. Втім, із них виходять чудові маги-синоптики. Дощові хмари не витримують їхньої присутності і миттю розлітаються в різні боки. «Звучить жахливо», – сказав водяний троль позаду них. «А ще…» Всі вони рано помирають, сказав Ренсвінд, незважаючи на нього. Не витримують довго власного товариства. Іноді я думаю, що людина могла б мандрувати диском усе своє життя і не побачити всіх чудес, які варто побачити в цьому світі, мовив Двоцвіт. А тепер виявляється, що існує до того ж безліч інших світів. Коли я подумаю собі, що помру, не побачивши із сотої частини усього, що є під зірками, це викликає в мене почуття, він замовк, підбираючи потрібне слово. А тоді додав, смиренності, гадаю, ну і обурення, звісно. Літальний апарат зупинився, здійснивши довкола себе стіну бризок. За кілька ярдів від острова з того боку, що дивився на середину світу, він завис над водою, поволі обертаючись довкола своєї осі. Постать у капюшоні, що стояла біля низької колони, в самому центрі летючої лінзи, поманила їх ківком голови. Вам краще піти до них у брід, сказав троль. Не годиться змушувати їх чекати. До слова, було приємно з вами познайомитись. Він попрощався з ними обома, подавши свою вологу руку. Коли він ішов по воді, щоб провести їх трохи, двійко водоненависників, які сиділи найближче до них, відсахнулися з виразом глибокої відрази на обличчі. Постать у капішоні нахилилася і однією рукою спустила їм мотузяну драбину. В іншій руці вона тримала коротку сріблясту палицю, яка явно скидалася на щось таке, що вбиває людей. Перше враження Ринсвінда підтвердилося, коли фігура підняла палицю догори і безтурботно махнула нею у бік берега. Частина скелі ще з ж жмиті, залишивши по собі порожнечу у невеликій хмарі пилу. «Це, щоб ви не подумали, що я побоююсь нею скористатися», – сказала постать. «Не думали, що ви побоїтеся», – повторив Ринсвінд, не зумівши приховати іронію. «Ми знаємо тебе, як облупленого, чарівнику Ринсвінде. Ти хитра лисиця, до того ж облудна. Ти смієшся в обличчя смерті, і те, як ти удаєш сполохану ворону, мене не ошукає. Ошуканим цього разу залишився Ринсвінд. Я почав він і не наче язика проковтнув, коли побачив наставлену на нього палицю блискавицю. Я не сумніваюся, що ви про мене знаєте все. Заледве договорив він і безпорадно опустився додолу на слизьку поверхню. Вони з двоцвітом за наказом командира у чорному капюшоні пристебнули себе до кілець, прикріплених до прозорої підлоги лінзи. Якщо ти лише спробуєш подумати про те, аби начарувати тут щонебудь, долинуло стемряви під капюшоном, помреш. Третій сектор – ввімкнути синхронізацію. Дев'ятий сектор – подвоїти оберти, повний уперед. Струмені води вирвались у повітря позаду ринсвінта і лінзарвучко рушила з місця. Ненависна присутність морського троля, Вочевидь, цікавим чином повпливала на мізки гідрофобів, бо літальний апарат раптом пішов угору під запаморочливо-гострим кутом і не вирівнював позицію, аж доки не досягнув висоти 10 фатомів над рівнем моря. Ринсвін поглянув униз і відразу ж про це пожалкував. «Ну ось, ми знову у мандрах», – Бадьоро сказав двоцвіт. Він обернувся і помахав рукою тролю, який тепер був лише цяткою на краю світу. Ринс він подивився на нього так, наче хотів придушити. «Невже тебе нічого ніколи не турбує?» – запитав він. «Ми й досі живі, чи не так?» – нагадав Двоцвіт. І ти, до речі, сам казав, що вони не брали б на себе стільки клопоту, якби хотіли просто зробити з нас рабів. Гадаю, Тифіс перебільшував. Гадаю, все це прикрине непорозуміння. І нас незабаром відправлять додому. Після того, звісно, як ми побачимо Круль. А взагалі, хочу тобі сказати, все це звучить фантастично цікаво. А тож, сказав Ренсвінд глухим голосом, фантастично. А собі подумав, мені бувало цікаво, мені бувало й нудно. Нудьга коштує менше нервів. Якби хтось із них на той момент поглянув униз, він би помітив дивну веподібну хвилю, що неслась по воді далеко позаду них, вказуючи верхівкою конуса саме на острів Тифіса. Та вони в той бік не дивились, зате 24 маги-гідрофоби ще й як дивились, втім для них – це було лише окремим проявом жахіття, що не надто відрізнялося від суцільного жаху навкруги. У цьому випадку вони, напевне, були праві. Напередодні цих подій яскраво палаюче піратське судно з шипінням опускалося під воду, вирушаючи у довгу, неквапливу подорож до далекого намолистого дна. Воно було значно далі, ніж зазвичай, бо під зламаним кілем корабля саме простягалася ущелена горунна провалля на поверхні диска, що було настільки чорним, глибоким і, на загальну думку, лиховісним, що навіть морські чудовиська навідувались туди з певним острахом, і то лише попарно. У менших лихих проваллях, принаймні такими їх поки що вважають, риби розгулювали з ліхтариками, природного походження, на голові, і загалом досі непогано себе там почували. У Горонні ж вони навіть не вмикали, і наскільки це взагалі можливо для безногих істот, тихо повзали. Вони також постійно наштовхувались на різні предмети, жахливі предмети. Вода навколо корабля міняла колір із зеленого на пурпуровий, з пурпурового на чорний, а чорний переходив у таку густу темінь, що сама чорнота порівняно з нею здавалася сірою. Більша частина його дерев'яної обшивки вже потрущилася від потужного напору води. Опускаючись все глибше і глибше, він проминав плантації страхітливих коралових поліпів – та плавучі сади водоростей, що ми готіли блідими хворобливими барвами. Істоти зачіпали його мимохідь своїми м'якими холодними щупальцями, і їх відносило звідти у гнітючу німу безодню. Щось виринуло з мороку і проковтнуло його за одним разом. Трохи згодом острів'яни, що жили на одному з багатьох дрібних атолів на краю, були здивовані, коли побачили чудовисько, яке море викинуло на берег їхньої місцевої лагуни. Переплетіння дзюбів, очей та щупалець – ще більше їх здивував його розмір, потвора була чи не більшою за їхнє поселення та увесь їхній подив був мізерним порівняно з тим колосальним подивуванням, що застигло на морді мертвого чудовиська, якого, здавалося, затлумили до смерті. За островом, ще ближче до краєпаду, пара рибальських човнів тягнула сітками з води злостивих вільноплавних устриць, якими море кишило у цих краях. Аж раптом у їхній сітки піймалося щось таке, що протягнуло обидва човни морем кілька миль. Перш ніж одному капітану вистачило розуму перерізати мотузки. Але навіть його спантеличення було дріб'язком супроти того, що відчули острів'яни на останньому атолі архіпелагу. Усю наступну ніч вони пробуджувалися від жахливого гуркоту, що доносився з їхніх і грашкових за розміром джунглів, які якась невідома сила розносила дощенту, коли декілька відчайдухів вирушили на розвідку наступного ранку. Вони побачили широку смугу понівечених дерев, що починалися на найближчому до осердя березі острова – і простягалися в напрямку краєпаду лінією суцільної розрухи, встеленою обірваними стеблами ліан, потрощеними чагарниками та де-не-де ошелешеними і сердитими устрицями. Вони були достатньо високо над землею, щоб побачити, як широка дуга краєпаду сягає ген за обрій диска і губиться вдалині, вкутана пухнастими хмарами, які, на щастя, більшість часу закривали собою водоспад. Тут з висоти пташиного польоту море насичено голубінь, помережена тінями від хмар. Мало досить привітний вигляд. Ринсвінд здригнувся. «Перепрошую», – сказав він, – Фігура в капюшоні відірвалася від споглядання імлистого обрію і застережливо підняла свою паличку. Щиро кажучи, мені б не хотілося нею скористатися, сказала вона. Справді, всміхнувся Ринсвін, а що це взагалі таке, спитав Двоцвіт. Жезл убивчої ненависті. Анджадури, відповів Ринсвінт. І було б добре, якби ви перестали ним розмахувати. Він може спрацювати, додав чарівник, кивнувши головою у бік вістря, що тремтливо поблискувало. Взагалі, все це дуже приємно, що стільки магії задіюється виключно для нашого блага. Але немає потреби заходити аж так далеко. І годі потякати фігура випросталася і скинула з голови капюшон, що відкрило його очам молоду жінку з вельми незвичним кольором шкіри. Вона була чорною, не з шоколадним відтінком, як у людей з урабеї, чи кольору лискучого воронячого крила, як у тих, хто народився в Хапонії, а кольору опівнічної пітьми в глибині печери. Однак її волосся та брови були кольору місячного сяйва. Те ж саме бліде сяйво поблискувало довкола її губ. На вигляд це було дівчисько років 15 і дуже налякане до того ж. Ринсвін не міг не помітити, як тремтіла рука, що тримала убивчу паличку. Звичайно, важко не помітити обіцянку раптової смерті, яка майже лоскоче тобі ніздрі. Раптом звідкись почала пробиватися думка, дуже повільно, але це було зовсім незвичне для нього відчуття, що хтось у цьому світі його боїться. Здебільшого було якраз навпаки, а тому він майже призвичаївся до думки, що то цілком природно. «Як тебе звати?» – спитав він якомога спокійнішим тоном. Вона, можливо, й була наляканою – але ж у неї була ота палиця. Якби я мав таку річ, подумав Ринсвінт, я б не боявся анічогісіньку. Та й що такого, міг би я їй заподіяти кінець кінцем. «Несуттєво», – відповіла вона. «Дуже гарне імення», – мовив Ринсвінт. «Куди ти нас везеш і навіщо? Не думаю, що комусь зашкодить, якщо ти нам скажеш». «Вас везуть до Круля», – сказала дівчина, – «і не дражни мене чужоземцю, або я таки скористаюся палицею. Я повинна доправити тебе живим, та ніхто не казав, що обов'язково цілим. Мене звати Марчіза, і я – чарівник п'ятого рівня, якщо це тобі про щось говорить». «Ну, оскільки вам про мене відомо все, ти безумовно знаєш, що я так і не став неофітом», сказав Ринсвінт. «По суті, я зовсім не чарівник». Він перехопив німе запитання в очах Двоцвіта і хутко додав, «Чарівник хіба що у певному розумінні. Ти не можеш творити магію, бо одне з восьми великих заклинань «Міцно застрягло в твоїй голові», – сказала Марчіза, граційно нахилившись, щоб тримати рівновагу, коли велика лінза почала описувати широку дугу над морем. «Тому тебе і викинули з невидної академії, нам це відомо. Але ж ти щойно сказала, що він – надзвичайно спритний і хитрий чарівник», – заперечив двоцвіт. «Так». Бо кожен, хто переживає все, що він пережив досі, хоч він усе це почасти сам і накликав на свою голову, поводячись наче справжній чарівник у певному сенсі. Таким і є, сказала Марчиза. Попереджаю тебе, Ренсвінде, якщо в мене з'явиться, бодай найменша підозра, що ти промовляєш велике заклинання, я уб'ю тебе без вагань. Вона кивнула на нього грізний погляд. Знаєш, мені здається, найкраще, що б ти могла зараз зробити, це взяти і просто нас денебудь висадити, запропонував Ренсвінд. Ну, це спасибі за порятунок і таке інше. А тепер, якби ти просто погодилася, щоб далі ми подбали про себе самі, я певен, що нам усім було б. Надіюся, ти не маєш наміру зробити нас своїми рабами, доклав свою копійчину двоцвіт. В очах Марчізи майнув щирий подив. Певне, що ні. Як вам таке могло спасти на думку? Ви житимете в крулі в добрі і достатку, у повній вигоді. О, чудово, поквапився погодитись Рензвін. Правда, недовго. Круль виявився великим островом, досить гористим і порослим густими лісами, з чепурними білими будинками, що тут і там виднілися поміж дерев. Ландшафт ставав дедалі стрімкішим ближче до узбіччя диска, тож найвища точка Круля, по суті, нависала над краєм. Там Крулійці звели своє головне місто і теж назвали його Круль, а з оглядки на те – що більшість свого будівельного матеріалу вони виловили з моря поблизу окружності, архітектура міста мала помітний морський дух. Простіше кажучи, цілі судна були майстерно з'єднані докупи шепами і перетворені на будинки. Тререми, дгау та каравели вистромлялися під дивними кутами серед загального хаосу дерев'яних споруд. Пофарбовані прикраси на носі кораблів, різні фігури та голови драконів, ці образи були останнім віянням із серединних земель. Нагадували мешканцям круля, що своїй щасливій долі вони завдячують морю. Шхуни барки та е, е, караки надавали більшим будівлям переконливого вигляду. Ось так місто розросталося ярус за ярусом, між блакитно-зеленим океаном дискосвіту та морем м'якої імли біля його краю. А вісім кольорів крайдуги відображалися у кожному вікні та в лінзах багатьох телескопів численних місцевих астрономів. "Страхіття, а не місто", понуро сказав Ренсвін. "Летюча лінза тепер наближалася до круля рухаючись майже впритул притул до краєпаду. Сам острів став не тільки вищим тут, де він тягав краю диска. Він також став вущим, тож лінза довший час все ще летіла над водою, аж доки не опинилася в місті. Платформа уздовж скелі, що межувала з краєпадом, рясніла місточками, що стріміли у невимірну космічну пустоту. Лінза акуратно спланирувала донизу і пристала до одного з них, м'яко на чечовен, що причалює до пристані. Четверо вартових, усі з тим самим волоссям кольору місячного сяйва та темними, як ніч, обличчями, що й в марчізи, вже на них чекали. Вони, здавалося, не мали при собі зброї. Та коли Двоцвіт і Ринсвін, спотикаючись, зійшли на платформу, їх обидвох відразу ж узяли попід руки, тримаючи достатньо міцно, щоб їм не закортило раптом подумати про втечу. Далі Марчиза та її команда наглядачів, чарівників гідрофобів, швидко залишились позаду, а вартові зі своїми бранцями рушили вперед провулком, що звивався поміж кораблями будинками Незабаром він вивів їх до місця яке виявилося таким собі палацом наполовину висіченим у скелі самої гори Краєм ока Ренсвінд зауважив яскраво освітлені тунелі та внутрішні подвір'я, над якими височило бездонне небо Осторонь стояло кілька літніх чоловіків вбраних у вигаптувану загадковими містичними символами одежу і зацікавлено спостерігали за шістьма новоприбулими, що саме проходили повз них. Кілька разів Ринсвін помічав і гідрофобів. На їхніх обличчях виразно читалася та сама відраза до соків власного тіла, а також де-не-де -де чоловіків, які на силу сновигали, не інакше як раби. Не встиг він замислитися про це все як слід, як двері перед ними відчинилися, і їх підштовхнули легко та водночас наполегливо усередину кімнати. Наступної миті двері з гуркотом зачинилися за ними. Трохи оговтавшись, Ринсвінт і Двоцвіт почали роздивлятися приміщення, в якому опинилися. О такої, врешті сказав Двоцвіт. Після того, як якусь хвилю марно намагався дібрати більш влучне слово, ця камера ув'язнення не стримав подиву Ренсвінд. стільки золота і шовку і всякого добра додав двоцвіт. Я ніколи нічого подібного не бачив. У центрі пишно оздобленої кімнати, на килимі, такому густому і пухнастому, що ринсвін, побоюючись, щоб то е, не виявився якийсь волохатий, лінькуватий звір, ледве насмілився на нього ступити, стояв довгий, відполірований до близьку стіл, зі всякими наїдками». Переважно то були морепродукти, і серед них найбільший і найвигадливіше сервірований омар, якого Ринсвінт коли-небудь бачив. Однак було також чимало тарілок і таць з дивними невідомими створіннями. Він несміливо простягнув руку і взяв якийсь фіолетовий фрукт, вкритий зеленими кристалами. «Морський їжак у карамелі», – бадьоро звався, скрипучий голос позаду нього, – «чудово смакує». Він миттю поклав їжака назад і обернувся. З важких гобеленів вийшов старий чоловік. Він був високим та худим і мав досить привітний вигляд, порівняно з усіма тими типами, яких ринс він бачив останнім часом. Пюре з морських огірків також смачне – сказав старий буденним тоном. А оті дрібні зелені горошки – це маленькі морські зірочки. Дякую, що попередили, мляво відповів Ринсвінт. Вони справді нічогенькі, як на мене, сказав двоцвіт з повним ротом. Я думав, ти любиш морепродукти. Так, колись я теж так думав, відгукнувся Ринсвінт. А це вино, напевне, з вичавлених очних яблук восьминога. «З морського винограду», – сказав старий. «Чудово», – сказав Ринсвінд і вихилив повний келих. «Справді добре, хіба що може трохи солонувати. Морський виноград – це дрібний вид медуз», – пояснив незнайомець. «А тепер, гадаю, час познайомитись. Ваш друг якось дивно змінився на лиці. Чого б це, не знаєте?» «Культурний шок, скоріш за все», – сказав двоцвіт. «Як ви сказали вас звати?» «Цього я ще не сказав. Мене звати Гархартра. Я церемоніймейстер. Подбати про те, щоб ваше перебування тут було якомога приємнішим, мій почесний обов'язок. Він злегка вклонився. Якщо вам щось знадобиться, варто лише сказати мені про це». Двоцвіт сів на оздоблене перламутром крісло, з келихом маслянистого вина в одній руці та сушеним кальмаром в іншій. Його обличчям пробігла тінь. Здається, я щось пропустив, сказав він. Спочатку нам сказали, що ми будемо тут зарабів. Тій зухвалій сороці треба повискубувати хвіст, перебив його гархартра. Якій сороці не второпав двоцвіт? «Лебонь що веде колонку світська хроніка», – озвався Ринсвін з дальнього кінця столу. Як гадаєте, тістечка теж зроблені з чогось нудотного. А тоді нас врятували коштом чималих магічних зусиль. Вони зроблені з пресованих водоростей, – криво посміхнувся церемоніймейстер. А тоді нам почали погрожувати теж із застосуванням магії. «А тож я не помилився, коли подумав, що то виявиться травою», – погодився Ринсвінт. «Їхній смак дійсно можна було б порівняти з водоростями, якби хтось виявився мазохістом настільки, щоб їсти морську траву. Після чого до нас приклали руку в вартові і зашпурнули нас сюди. М'яко спрямували», – поправив Гархартра. «У цю надиво-розкішну кімнату з усією цією екзотичною їжею та незнайомцем, який запевняє, що його найпалкішим бажанням є забезпечити наш комфорт», – завершив думку Двоцвіт. «Хочу сказати, що цьому всьому дещо бракує послідовності», – а тож підтвердив Ренсвін. Він мав на увазі, чи збираєтесь ви знову поводитись з нами нелюб'язно у вашій звичній манері. Це, мабуть, невелика пауза, щоб підкріпитись. Гархартра підняв руки вгору, наче хотів їх заспокоїти. «Ну-ну, не драматизуйте», – заперечив він. «Просто нам потрібно було доставити вас сюди якомога швидше». «Ніхто не збирається перетворювати вас на рабів. Про це можете не хвилюватися». «Це добре», – сказав Ринсвінт. «А вже ж! Натомість вас принесуть у жертву», – спокійно продовжив Гархартра. «У жертву? Ви збираєтесь нас вбити?» Чарівник підскочив як ужалений. «Вбити? Так, звісно, неодмінно. Інакше, що ж то буде за жертвоприношення?» «Та ви не хвилюйтесь, це буде відносно неболяче. «Відносно? Порівняно з чим?» – сказав Ринсвін. «Він, недовго думаючи, ухопив високий зелений бутель, наповнений вином з морського винограду, чи то пак медузи, і пожбурив ним у церемонії майстера, який миттєво підняв руку, наче хотів загородитись». З кінчиків його пальців посипались іскри октаринового кольору, а повітря в кімнаті раптом стало в'язким і масним на дотик, що свідчило про вивільнення магічної енергії неабиякої сили. Бутель сповільнив свій рух, аж доки зовсім не зупинився і не завис у повітрі, помалу обертаючись. У той же час невидима сила – підхопила і відкинула ринсвінда через усю кімнату, пришпиливши його, майже бездиханного, до стіни у глибині кімнати високо над підлогою. Там він і повис, незграбно, чебиряючи ногами, з перекошеним від несподіваної і безсилої люті обличчям. Гархартра опустив руку і неквапом об... обтер її до свого вбрання. «Знаєте, я не хотів цього робити», – сказав він. «Я здогадався про мим Але для чого вам приносити нас в жертву?» – спитав Двоцвіт. «Ви ж знаєте, нас ледве п'ять хвилин. Втім, то й справа, пожертвувати друзями було б якось не дуже достойно. Крім того, вас, так би мовити, було обрано. Я достеменно не знаю, хто з богів вас замовив». Та він дав цілком чітку вказівку. Слухайте, у мене немає часу на теревені. Скільки всього ще треба організувати, ви ж розумієте, в церемоній майстер відчинив двері та, перш ніж піти, озирнувся через плече. Влаштовуйтесь зручно і ні про що не турбуйтесь. Але ж ви нам так нічого і не сказали, заскигли в двоцвіт. А варто враховуючи, що вранці вас принесуть у жертву, відказав Гархартра. Навряд чи вартує псувати собі ніч марною тривогою. Гарних вам снів. Ну, чи як уже вийде? Він зачинив за собою двері. На коротку мить довкола них спалахнули октаринові вогники, а це означало, що тепер вони замкнені так міцно, що жоден замковий майстер на землі не зміг би їх відімкнути. Дзень, дзень, дзелень прокотилося окружністю під тихий шелест зір в нічному небі над ревучим краєпадом. Тертон, зв'язковий 45-ї ділянки, не чув такого брязкоту відтоді, як однієї ночі гігантського морського чудовиська винесло течією до огорожі П'ять років тому він виглянув зі своєї хижі, яка за відсутності будь-яких підхожих острівців на його ділянці була збудована на дерев'яних палях, ввігнаних у морське дно, і почав вдивлятися у пітьму. Раз чи двічі йому здалося, що він бачить, як щось рухається вдалині. Власне кажучи, він повинен був взяти човна, і поплисти туди, звідки доносився той настирливий шум Однак тут, у суцільній темряві Така думка йому зовсім не сподобалась Тож він зачинив наглухо двері Накинув якусь ряднину на дзвіночки Що репетували, мов несамовиті, І спробував знову заснути То була марна справа Бо тепер уже і найвища смуга під огорожею Зеленчала так Ніби там борсалося щось достоту велике і важке. Втупившись у стелю, він просидів хвилину дві нерухомо, намагаючись не думати про великі довгі щупальця і очі завбільшки з озера, а тоді задув каганець і на два пальці прочинив двері. Щось таке наближалося вздовж огорожі, величезними, нерівномірними стрибками щонайменше на кілька метрів кожен. Воно вигулькнуло з пітьми прямо перед ним. І на мить Тертон побачив щось прямокутне, багатоноге, заплутане в морських водоростях. І хоча воно й не мало жодних ознак, за якими можна було б дійти такого висновку, воно було дуже розлючене після того, як через його хижу промчало чудовисько, від неї залишилась купа дерев'яного сміття. Щоправда, Тертон уцілів, в основному через те, що прилип до окружності, як молюск до підводного рифу. Через кілька тижнів його підібрало судно рятувального флоту, що поверталося з чергового рейсу додому а згодом він утік із круля, прихопивши лінзу гідрофобів і в результаті набув симптомів гідрофобії у надзвичайно важкій формі. Після низки всіляких пригод він врешті дістався великого нефу, настільки посушливого регіону на диску, що там постійно фіксувались від'ємні показники річних опадів. Втім, він і там потерпав від надмірної вологості. «Ти перевірив двері? А вже ж!» – сказав двоцвіт. «Вони так само міцно замкнуті, як і тоді, коли ти питав востаннє. Втім, є ще ж вікно?» Причудовий спосіб скрутити собі в'язи, про бубонів ринсвін все ще підвішаний посередині стіни. «Ти сказав, що воно виступає понад краєм світу, «Тоді, ну ж, бо зроби отой крок вперед і пірнай у космічні широти, щоб замерзнути на бурульку, чи, можливо, врізатися в якийсь інший світ на карколомній швидкості, чи кинутися стрім у розпечене жерло сонця». «Я над цим подумаю», – відповів Двоцвіт. «Хочеш тістечко з морських водоростей?» «Ні». «Ти коли збираєшся спускатися вниз», Ринсвінд глухо загарчав. Частково тому, що почувався дуже ніяково. Заклинання гархартри було маловживаним і страшенно клопітким, особистим гравітаційним перевертом атавара, в результаті якого тіло ринсвінда, доки сила чарів не вичерпається сама собою, було абсолютно впевнене що внизу розташовано під кутом 90 градусів до того напрямку, який більшість мешканців диска зазвичай сприймали як не східний, тож він фактично стояв на стіні. Тим часом пожбурений бутель продовжував безпомічно висіти в повітрі за кілька ярдів від нього. Для нього час, ну, не те, щоб повністю зупинився – Проте сповільнився на кілька порядків, тож його траєкторія досі зайняла кілька годин та кілька дюймів у реальності Двоцвіта та Ринсвінда. Зелене скло поблискувало у місячному промінні. Ринсвінд зітхнув і спробував зручніше вмоститись на стіні. «І чому тебе ніколи нічого не хвилює?» – дратівливо сказав він. «Нас тут збираються принести в жертву» якомусь незрозумілому богу, а ти сидиш і наминаєш канапки з вусоногим раком. Нема злого, щоб на добре не вийшло, сказав двоцвіт. Ні, я серйозно, ми ж навіть не знаємо, чому нас збираються вбити. Ніяк не міг заспокоїтись чарівник. А ти б хотів знати, егеш? Це ти сказав, спитав Ренсвін. Сказав, що? «Тобі вже вчуваються голоси? Хе-хе!» Почув Ринсвінт у своїй голові Від несподіванки він аж сів перпендикулярно до підлоги «Ти хто?» – строго запитав він Двоцвіт подивився на нього занепокоєно «Я – Двоцвіт!» – сказав він «І ти це чудово знаєш» Ринсвінт обхопив руками голову «Це таки сталося!» – простогнав він «Я з'їжджаю з глузду» «Слушна думка», – сказав голос, – «тут стає трохи тіснувато останнім часом». Чари, що пришпилили ринсвінда до стіни, раптом щезли зі слабеньким трісь. Ринсвін полетів уперед, що насправді було донизу, для тих, хто твердо стояв ногами на підлозі і гепнувся мішком додолу. «Обережно, ти мене ледь не розчавив». Ринсвін зіпнувся на лікті і сягнув рукою у кишеню своєї мантії. Коли він вийняв руку, на його долоні сиділа зелена жабка, очі, якої дивним чином сяяли у напівтемряві. Ти, не повірив ринсвін, поклади мене на землю і відступи назад. Жаба кліпнула очи. Чарівник послухав і відтягнув убік. Приголомшеного двоцвіта. У кімнаті потемніло. Простір довкола загудів низькими вібруючими тонами. Звідкись з'явилися зелені, фіолетові та октаринові змійки диму, і, звиваючись, швидко поповзли до принишклої амфібії, розсипаючи по дорозі дрібні блискавки. Невдовзі жабку повністю огорнула золотиста імла, що далі почала підійматися до гори, наповнюючи кімнату теплим жовтявим світлом. Всередині неї вгадувалась темніша, невиразна фігура, що тріпотіла і змінювала форму на очах. Все це супроводжувалося пронизливим завиванням потужного магічного поля, від якого в жилах холонула кров. Магічний смерч пропав так само несподівано, як і з'явився – а на тому місці, де щойно була жабка, була без сумніву жабка. «Фантастично!» – сказав Ринсвінт. Жаба поглянула на нього з німим докором. «Просто неперевершено!» – скривився Ринсвінт. Жаба чудесним способом перетворилась на жабу. «Браво! Оберніться!» – почув голос позаду нього. Це був м'який жіночий голос. Можна було навіть сказати – Заворожливий голос Саме такий, з яким би ти Залюбки випив кілька келихів після роботи Проблема була тільки в тому, що він долинав звідти Де взагалі не повинно було бути жодних голосів Вони якимось дивом зуміли повернутись Майже не рухаючись, як дві живі статуї на постаменті У досвітньому світлі стояла жіноча постать вона мала вигляд, вона була, вона мала оту, правду кажучи вона, пізніше Ринсвінг та Двоцвіт не могли дійти згоди щодо жодної деталі у її зовнішності, окрім того, що вона була дуже вродливою. Точніше сформулювати, що саме робило її такою, вони так і не спромоглися, і в неї були дивні зелені очі. Не того блідозеленого кольору, який іноді трапляється у звичайних людей. Ні, вони були, мов, два зелені смарагди, до того ж райдужні, як крильця бабки. А одним із тих небагатьох, власне, магічних фактів, які Ринс він знав напевне – було те, що жоден бог чи богиня, якими б норовливими чи непостійними вони не були, не могли за бажанням змінювати колір чи природу своїх очей. Ф Хотів він звернутися до неї на ім'я. Вона застережливо підняла руку. «Ти ж знаєш, якщо згадати моє ім'я, я зникну», – просюрчала вона. Ти пригадуєш, напевне, що я єдина з усього сонму, хто приходить тоді, коли не чекають. Ет, так, пригадую, здається, крекнув чарівник, намагаючись не дивитись її очі. Ти та, кого на людях називають пані? Так. Отже ти, богиня, втішився двоцвіт. Я завжди хотів познайомитись хоча б з однією. Ринсвін закляк очікуючи спалаху гнів. Та пані натомість тільки всміхнулася. «Твій друг-чарівник міг би згадати про добрі манери і познайомити нас», – сказала вона. Ринсвін закашлявся. «Ох, ну, звісно», – похопився він. «Це двоцвіт, пані, він турист. Я супроводжувала його у кількох ситуаціях. І е, двоцвіте, познайомся». «Це та сама пані, просто пані, гаразд?» «Цього вистачає. Не спробуй назвати її ще якось. Ясно?» Він з усіх сил намагався донести до куцого чоловіка важливість своїх слів, кидаючи на нього багатозначні погляди, але той нічого не помічав. Ринсвінд здригнувся. Він, звісно, не був атеїстом. «Жарти з богами дискосвіту» Закінчувалися погано. Кілька разів, коли в нього було кілька зайвих копійчин, він навіть кидав монетки у скриньку для пожертвувань в тому чи іншому храмі, виходячи з принципу, що людині згодяться усі друзі, яких лише можна знайти. Та зазвичай богів він не турбував і щиро сподівався, що й вони його не турбуватимуть. Життя і без того було досить складним. Проте була пара богів, які справді наганяли жах. Решта, як правило, були зовсім як люди, хіба що більшого масштабу, і полюбляли вино і війни, і дівок. Однак Фатум та Пані були не такі. Від них віяло крижаним холодом, і цього було достатньо, щоб по спині поповзли мурахи. У кварталі богів у Анкморпорку Фатум мав невеликий, присадкуватий і загалом недоладний храм, де його чахлі шанувальники із гаслими очима збиралися темними ночами, щоб спільно проводити свої фатальні і цілковито безглузді ритуали. Храмів, присвячених пані, не було ані одного – хоч вона була чи не наймогутнішою богинею за всю історію світу. Кілька членів гільдії азартних гравців, нахабніших на вдачу, якось провели експеримент і спробували практикувати певну форму поклоніння у найглибших півницях штаб-квартири гільдії, і всі померли. Голодною, насильницькою або ж просто власною смертю протягом тижня. Вона була богинею, що приходить нежданно. Ті, хто шукав з неї зустрічі, ніколи її не бачили. Однак було відомо, що вона приходить на допомогу тим, хто її найбільше потребує. А іноді і не приходить. Така вже вона була. Їй не подобалось шарудіння вервичок, Зате вона обожнювала звук калатання гральних костей. Ніхто достеменно не знав, яка вона на вигляд, хоча неодноразово траплялося так, що чоловік, який заклався на своє життя, намагаючись відігратись, відкривав свої карти і бачив, як вона, підморгуючи, дивилася йому прямо у вічі. Звичайно, не завжди. З усіх богів вона була тією, чию прихильність прагнули здобути найбільше, і в той же час, кого найчастіше проклинали. «Там, звідки я приїхав, богів нема», – сказав двоцвіт. «Ну, звісно, вони є», – сказала пані, – «боги є повсюди, ви просто їх не впізнаєте». Ренсвін подумки стріпнувся. «Послухай», – рішуче мовив він, – «не хочу здаватись нетерплячим, але за кілька хвилин «Через оці двері війдуть люди і поведуть нас до нашої загибелі». «А вже ж», – сказала пані. «Гадаю, ти могла би пояснити, – невпевнено припустив двоцвіт. Чому ж ні? – відгукнулася пані. «Кролійці мають намір спустити через край диска космічний бронзовий човен. Їхня головна мета – визначити стать всесвітньої черепахи Атуїна». «Безглузда ідея», – бовкнув Ренсвін. «Зовсім ні, подумай. Одного дня великий Атуїн може зустріти іншого представника його ж виду, а саме Челіс Галактикал. Що станеться далі? Битимуться вони чи паруватимуться? Трохи уяви, допоможе тобі зрозуміти, що стать великого Атуїна – «Може мати для нас вирішальне значення? Принаймні так кажуть кролійці». Рейнсвін намагався не думати наразі про парування космічних черепах. Це було не зовсім легко. «Отже, – продовжувала богиня, – вони збираються запустити цей корабель у космос з двома пасажирами на борту. Це буде апогеєм наукового пізнання за останні десятиліття». Це буде також досить небезпечно для мандрівників. Отож, намагаючись знизити можливий ризик, архіастроном Круля уклав домовленість із Фатумом, запропонувавши принести в жертву двох людей у момент запуску корабля. Фатум зі свого боку обіцяв усміхнутися у слід космічному кораблю. Вигідна угода чи не так? «А ми, значить, жертви?» – підсумував Ринсвінт. «А тож, я думав, Фатум не робить таких оборудок. Я думав, він не вблаганний», – зауважив Ринсвінт. «Зазвичай так і є. Але ви двоє набридли йому останнім часом гірше печеної редьки. Він поставив умову, щоб жертвами були саме ви». Це він дозволив вам утекти від піратів. Він дозволив вам приплисти до окружності. Фатум іноді буває напрочуд підступним. Між ними залягла мовчанка. Жаба позіхнула і почалапкала під стіл. Але ж ти можеш нам допомогти, підказав двоцвіт. Ви такі потішні, сказала пані. Я справді іноді буваю сентиментальна. Якби ви полюбляли азартні ігри, то знали б це. Якийсь час я мандрувала у розумі вашої жабки, а ви мене врятували, що було досить великодушно з вашого боку. Але, як відомо, ніхто не любить мати справу з нещасними, безпомічними сотворіннями, приреченими на загибель. Пусте, не варто згадувати, сказав Ринсвін. «Фатум, докладе усіх зусиль, щоб вас знищити», – вела далі пані. «Та все, що я можу, це дати вам один шанс. Тільки один. Маленький шанс. Решта залежить від вас». Вона зникла. «Капець», – сказав двоцвіт за якусь хвилю. «Я бачив живу богиню». Двері різко відчинилися. До кімнати зайшов гар Хартра тримаючи паличку у витягнутій перед собою руці. З ним було двоє вартових, озброєних більш традиційно – мечами. «Еге!» – невимушеним тоном почав він. «Бачу, ви вже готові!» «Готові!» – сказав голос у Ринсвінтовій голові. Бутель, якого Ринсвінт пожбурив кілька годин тому, дотепер висів у повітрі, скутий чарами у своєму власному часовому полі. Та протягом усіх цих годин перевісна сила заклинання поступово розсіювалася, аж доки загальної магічної енергії забракло, щоб і далі втримувати його протидіючи нормальному електричному полю всесвіту. Тож коли цей момент настав, реальність за лічені мікросекунди повернулась до свого попереднього стану. Це стало очевидним коли Бутель несподівано завершив останню частину своєї параболи і розбився об голову церемоній майстера, а на вартових, що стояли позаду, полилися потоки вина і посипалися скляні друзки. Ринсвін схопив двоцвіта за руку та хвицнув ногою меже колін вартового, що стояв найближче, і потягнув остовпілого двоцвіта за собою на вихід. Ще до того, як очманілий Гархартра хряпнувся додолу, його двоє гостей вже були далеченько і заповзято гупотіли по кам'яних плитах коридору. Не сповільнюючи біг, Ринсвін завернув закут і опинився на балконі, що простягався по периметру внутрішнього подвір'я. Більшу частину його площі унизу займав декоративний ставок, у якому серед латаття засмагали кілька водяних черепах, а попереду Рінсвін побачив кількох вельми здивованих чарівників, одягнутих у характерні чорні з темно-синім полиском мантії кваліфікованих гідрофобів. Один із них, більш тямущий, ніж його колега, підняв догори руку і почав промовляти перші слова заклинання. Поблизу Ринсвінда почувся якийсь короткий рідкий звук. Це плюнув двоцвіт. Гідрофоб зверескнув і опустив руку, наче її підтягли. Інший не встиг навіть поворухнутись, а Ренсвінд вже накинувся на нього, розмахуючи, мов очманілий кулаками. Один міцний удар прикріплений. Порцією адреналіну викинув неборака через поручні балкона уставок, що мало дуже цікавий ефект. Вода відхлинула до країв так, наче уставок впала велика невидима куля, а гідрофоб повис у власному індукованому тотальним обридженням магічному полі. Двоцвіт так і стояв би з роззявленим ротом, якби ринцвін не сіпнув його за плече, вказуючи на коридор, що був більш-менш безпечним. На вигляд, вони побігли далі, залишивши іншого гідрофоба корчитись на підлозі, притискаючи до грудей свою ще вологу долоню. Якийсь час позаду них було чутно галас, та вони на ходу звернули у боковий прохід – а тоді промчали через ще одне подвір'я, і невдовзі крики їхніх переслідувачів зовсім затихли. Врешті Ринсвін зупинився перед одним із дверей, обережно зазирнув усередину і, переконавшись, що кімната порожня, затягнув туди двоцвіта, а тоді щільно зачинив їх за собою. Прихилившись спиною до дверей, він намагався відхекатись, з кожним вдихом і видихом з його грудей виривалося жахливе хрипіння. «Все, нам гаплик у цьому палаці. З цього острова немає жодної надії вибратися», – випалив він. І більш того, ми, гей, замовк на півслові, і коли крізь пелену перед очима почали проступати обриси того, що було в кімнаті. Двоцвіт же на той момент – витріщився на стіни приміщення. Бо таке було чому дивуватися. Це були стіни кімнати, що вміщала цілий всесвіт. Смерть сидів у своєму саду, методично ковзаючи точильним каменем по своїй косі. Вона була вже такою гострою, що будь-який легенький прохолодний бриз, подувши випадково на її лезо, тієї ж миті був би розтягнув розтятий на два геть спантеличені теплі зефіри, хоча насправді вітри були рідкісними гостями у його тихій садибі. Вона розташувалась на відлюдному плато, з якого було добре видно багатогранні виміри дискосвіту, а позаду неї визирали холодні, мовчазні, надзвичайно високі і повсякчас задумливі гори вічності. Шурх проїхався по лезу камінь. Смерть замугикав якусь із жалісливих ритуальних пісень, відбиваючи ритм своєю кістлявою ногою позаледенілий брук. Хтось наближався, простуючи через занурений в сутінки сад, де росли місячні яблука, і звідти раптом повіяло солодким млосним запахом зів'ялих лілій. Смерть. Роздратований несподіваним втручанням, підвів голову і побачив перед собою очі, що були чорніші занутрощі кота і густо всіяні далекими зорями, що з ними не зрівнялося б жодне відоме сузір'я об'єктивної реальності. Смерть та Фатум мовчки дивилися один на одного. Смерть сидів і шкірився». В нього, звісно, не було іншого вибору, бо за невблаганним порядком речей увесь він був самі лише кості без шкіри і без почуттів. Точильний камінь ритмічно гуляв по лезу, а він незворушно продовжував робити свою справу. «Є робота для тебе», – сказав Фатум. Його слова промайнули над косою смерті і акуратно розпалися на дві стрічки приголосних та голосних. Роботи у мене наразі предостатньо, сказав смерть голосом із субатною вагою нейтронію. Біла чума нині живе у псевдополісі, і я вирушаю туди, щоб вирвати багатьох його мешканців з її кіхтистих лап. Таку, як ця, ще не бачили за останні років сто. Я повинен пантрувати на вулицях, як велить обов'язок. «Я прийшов у справі куцого туриста і чарівника дуресвіта», – м'яко сказав Фатум, сідаючи поруч із сутністю у чорному плащі з капюшоном, та втупивши очі в багатогранний коштовний камінь в далині, яким зверху здавався дискоствіт з цього позавимірного кута зору. Коса перестала співати. «Вони помруть за кілька годин», – сказав Фатум. Така їхня доля. Смерть встрепенувся, і точильний камінь продовжив свій рух. Смерть знизав плечима. Це був дуже виразний жест, як на особу, чия видима форма була голим скелетом. «Я за ними гнався, мов хорт, скажу відверто», – мовив він, «та врешті-решт мені спало на думку. Раніше чи пізніше кожен мусить вмерти, усе помалу приходить до кінця. Мене, хоча і можна, обдурити, та зрештою доводиться зустріти», – сказав я собі, «чого в такому разі перейматись». «Мене також не надуриш», – сухо сказав Фатум. «Чув щось таке», – сказав Смерть, все ще скалячи зуби. «Ну, це вже занадто», – вигукнув Фатум і схопився на ноги. «Вони таки помруть». Він щез у стовпі голубого вогню. Смерть кивнув собі головою і продовжив.